Kedves hallgató Hát egy olyan szimulációs programot hoztunk most, amit vele az oktatásban. Az ökológia oktatásában szeretnénk egy új vonalat képviselni. Létrehoztunk egy ilyen szimulációs programot, ami hát reményeink szerint megfelelően a barát, és ennek segítségével két órát körülbelül megtartottunk, meg hát részt vettünk néhány pályázatban, többet között a Dénes által említett blu projektben. projektben. Ismerjük azt, hogy van egy probléma az oktatásban, tekinthetjük mondjuk a pisa tehát csökkenő tanulói tudásszintekkel, a természettudományos problémák felnemismerésével állunk szemben, és hát itt hallottuk, hogy van egy új természetes környezetünk, amit ki kellene használnunk, és ezt mi erre szeretnénk építeni. Úgy gondoljuk, hogy, hogy a magyar helyzet még az Európai Unióshoz képest is rosszabb, és akkor itt van egy statisztika, amit hiányoltak a bevezető előadásban, és hát ez nem felel meg az EU céloknak, akár a, a Lisszabon-stratégiára, akár az EU 2020 projektre gondolunk. És hát ajánlanánk egy lehetséges megoldást amiben az egyéni kísérletezési lehetőségre építünk, így szeretnénk azt a bizonyos természetudományos problémák felismerésű kompetenciát erősíteni. Kidolgoztunk egy felhasználó barát környezetet, és kiemelnénk azt, hogy összekötünk készségeket és tudás területeket, az informatikát a biológiával, és ezt szeretnénk a hálózatra is építeni. Nézzük, hogyan épül föl egy ilyen rendhagyó tanulra a mi verziónkban. Mi az ökológiával foglalkozunk, tehát a diákokat ezen keresztül szeretnénk a kutatásba, a tudományos megismerésbe bevezetni. Hát egy ilyen motivációs képpel indítunk, majd a diákokkal interakcióval megnézzük, hogyan dolgozik az ökológus. Először tekintjük a fajokat, majd ezeknek a megszállalató rendszerét megnézzük, hogy körülbelül hogyan néznek ki az egyetszámok, Tehát az alapvető definíciókra vagyunk itt kíváncsiak, és ezt a, a diákokkal közösen nézzük meg azokat a fontos momentumokat, mint például a tömegpirom, és itt azért vannak elég meglepő dolgok, hogy mondjuk 200 kg oroszlán hosszú távon 6800 tonna növényt igényel, hogy egyensúlyban legyenek, azok azért olyan meglepő jogadatok a diákok számára, hogy kell mindenképpen meg kell ismertetni, és akkor rájövünk közösen, hogy hát érdemes lenne modellezni. Csinálhatnánk matekosan, a diákok általában nem szeretnének bifegyeneteket megoldogatni ott, helyben főleg ha a 5-es mondjuk szerencsétlen. Okay. úgyhogy inkább uh, majd maradjunk a számítógépnél, és uh, tekintsük azt, hogy aval hogyan tudunk modellezni. Természetes kérdés, hogyan teszünk be egy nyulat a processzorba, hát kérdezzük meg a nyúltól, mi fontos neki, és azokat tegyük be mellé a processzorba. Hát ilyenkor általában olyan ötleteket kapunk a diákoktól, hogy akkor nem ártalan némi élelmet, vizet, esetleg más nyúlakat és hát élőhelyet magával vinni a nyúlnak a processzorba, és hát ezt fogjuk megtölteni. Létrehoztuk tehát a modellt, és, és ezt implementálni kellett. Nézzük meg, hogy hogyan működik. Van egy, van egy területünk, erre ráhozunk egy nézetre, és feltesszük az állatokat, mint, mint hogyha sakkoznánk. A legjobb állapot az, azt, hogy minden időegységben mindenki lejátsza az életciklusát. Nézzünk egy kis reprezentációt erre az életciklusra. Legyen egy fűnyúl ökoszisztémák az egy egyértelmű jelöléssel, és hát láthatjuk, hogy ezek, ezek éppen szaporodnak, mozognak, táplálkoznak, és, és lejátsszák a saját életciklusukat. Új egyedek jönnek létre, van egy-két tulajdonsága a modellünknek, van egy-két olyan, amit, amit elhanyagolunk. Ez azért szép, mert, mert paraméterekkel állíthatjuk be az életciklust. Most kicsit ugrunk, nézzük meg ezeket a paramétereket. Külön kezeljük például a növények paramétereit, ezek egyszerűbbek és az állatokért. Tömegre, távolságra, időre és, és populációk közötti kapcsolatokra vonatkozó paramétereket állíthatunk be, körülbelül 30-at. Fontos, hogy, hogy sok faj szimulálható legyen ezzel a, a programmal. Mi ezt, ezt Megvalósítottuk, és, és itt például két rókával kiegészítettük az ökoszisztémát, és láthatjuk, hogy mi történik ezek. is ugyanolyan életciklussal rendelkeznek, mint a nyulak, azonban ö, ők nyulakkal táplálkoznak. Létrehoztuk a programot, hát most megmutatjuk, hogy ez hogyan működik. Ö, van több, több ilyen felhasználóbarát eszköz, ami, ami, amit használhatunk. Például van egy ilyen úgynevezett térkép, ahol ö, Pixelenként láthatjuk az éppen aktuálisan futkározó élőlényeket az ökoszisztémában. Ehhez tartozik egy nagyító, itt a térképen kijelölt sárga négyzet van felmagítva. Ezt megállíthatjuk, lelassíthatjuk a szimulációt, hogy szeretnénk. Vannak eszközeink, például a, a populációknak a, a nagyság vizsgálatára, illetve hogy, hogy, hogy analizálható, tehát mate, matekosan is, és kicsit, hogy úgy megfigyelhetjük, hogy mi történik egy-egy ilyen rendszerben, és, és van, van többi, több ilyen eszköz tervben, amit, amit folyamatosan implementálunk. Nézzük, nézzünk, hogy hogyan folytatódik egy-egy ilyen óra. Tehát itt ott tartunk, hogy bemutattuk, hogyan működik egy ilyen program a diákoknak, és itt jönnek az tanulmány. Célunk az, hogy olyan eseteket mutassuk meg nekik, ahol meg tudják az testközelbe kerül számukra, hogy miért kell a természetet védeni, hogyan tudjuk védeni, és hogy ő mint egyedüli faktor milyen nagy hatással van egyes ökoszisztémákra, És egy természetes lehetőség az emberi hatások modellezésére, a peszticidek bevezetésére. Itt uh, például a, a híres hírheb DDT-nek az esetét dolgoztuk fel, ahol látható, hogy, hogy uh, Történt egy, egy hatás a, a peszticid segítségével, először egy ö, komoly sikert értek el, majd mivel voltak olyan ö, bizonyos ö, hatásai a peszticinek, amivel nem tudtak előre kalkulálni, és máshogy gondolkodtak még akkor, amikor 40 években elkezdték ezt használni, kiderült, hogy egészen más hatása a hosszú távon, és körülbelül a kontrollperiódushoz képest egy év alatt tízszeresett a megbetegedések száma, tehát nagyon óvatosan kell az ilyesmivel bánnunk, és nézzük meg, hogy a diákok számára hogyan tudjuk ezt modellezni. Jó, szintén a programunkat hívjuk, seg uh, hívjuk segítségül. Fontos megjöníteni, hogy uh, sok beállítással, egy ilyen őkozott a létrehozása, de nem olyan sokra hogy elriasszuk a diákot és hogy ne fogja föl ezt 10 perc alatt. Most az idő hiány, ezt, ezt most uh, kihagyjuk. Tehát van egy egyszerű ökoszisztémánk, ahol nekünk kártevő lesz a nyúl. Ez egy hű róka ökoszisztéma megfelelő színekkel, és most ezekre fogunk hatni. Először egy olyan permetet próbálunk ki, amivel lefeleztük a populációt, és azt láthatjuk, hogy, hogy ezzel egy, egy időben kevesebb nyúl, kevesebb róka, azonban még több növény, hiszen nyúlak hiánya a növények növekedéséhez vezethetett. De az eredeti tervek ehhez képest sokkal rosszabb hatást értünk el, mert sokkal több nyúlunk lett itt egy ideig, de mivel a rókák nem pusztultak ki, ezért visszaállt az egyensúly. Ez volt az egyszerűbb eset. Nézzük egy olyan esetet, amikor egy olyan perumtermel dolgozunk, mint a DDT, ami benne, benne marad az ökoszisztémában. Ugye bekerül a méreganyag a nyulakban, a nyulak egy idő után ellenállók lesznek, a rókák megeszik a nyulakat, és a rókákba is bekerül a méreganyag. A tömegpiramis hatására, ezt mindig megemlítjük a diákoknak is, hatványozottan lesz ott ez, a, ez az anyag és azt láthatjuk, hogy az előző lesz képest hasonló, a indul a szituáció, de a nyulak megmaradnak ezen, a, ezen az új szinten, sokkal kevesebb növényünk van, hogyha ö, leosztjuk a grafikon, és ö, a rókák azért gyengültek le, és azért nem tudják újra átvenni a, a felügyeletet, a kontrollt a nyulak felett, mert lejengítette az ilyen ö, ez a ez a, ez a méreanyag. És láthatjuk a térképen is, hogy rendesen elfehér pálya, túl sok itt a nyuszi. Igen, a DDT esetén ezt bizonyos mutagén-teratogén hatásokkal magyarázhatjuk, tehát annak, ha bennem van a DDT, akkor kisebb valószínűséggel élek túl, és kisebb valószínűséggel lesz egészséges utódom. A modellünket természetesen folyamatosan fejlesztjük, és hát most a legfontosabb fejlesztési lehetőségekről adnék röviden szót. Szeretnénk a levontó teplék házatokat vizsgálni, mert a populációkat az a BIOS-vonal. Szeretnénk aszinkron futtatni, hogy adott esetben a tudományos kísérletésre, és alkalmasabb legyen kicsit átalakítani a permeteket, és a hálózatokat bevinni az oktatásba, mert így a diákokat és a tanárokat is jobban tudjuk segíteni. Melyeket hát, uh, láttuk a, a megtartott óránkon, egy sor embernek tartozunk köszönettel, és hát uh, a hallgatóságnak is, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen! <tos>